34. fejezet Az osztrák háború tovább folyt, pedig a pápa követe a legkülönbözőbb béketerveket eszelte ki. A király ostromlot várnak érezte magát, de állta az ostromot. Elhatározással is, türelemmel is. Az érveket végig hallgatta, aztán kijelentette, hogy Fridrikkel nem köt békét, ha a mennybót leszakad, akkor sem. Ilkusz, az udvari csillagjós azt jövendőlte volt még a télen, hogy a közeli időkön belül négy uralkodó fogja életét elveszíteni. Mátyás ügyet sem vetett rá. Olyan kétségtelennek tudta, hogy ő élni fog, és Bécset elfogja foglalni. Tavasszal csak ugyan meghalt Edvád angol király, ötse harmadik rihát követte a trónon, hír szerint púpos, nyomorék, rettentő szörnyeteg, aki azzal kezdte uralmát, hogy Edvárd két fiát kivégeztette. Kevéssel utóbb meghalt Lajos Francia király, akit tizenhárom éves fia, nyolcadik Károly követett. Még hátra volt két uralkodó, akinek a csillagok szerint meg kellett halnia. És Beatrix most teljes erővel erre a jövendőlésre vetette magát. Szörnyű álmokról panaszkodott és rimánkodott a királynak, ne menjen háborúba, mert ott vész, s akkor ő is elemészti magát. Ez sem használt, Mátyás nevetett. Magában elhatározta, hogy a törökkel egyelőre békét köt. Ez a béke pontosan egyezik az ő nagy tervével, öt év alatt elkészül Ausztriával, megválasztatja magát német-római királynak, aztán félreteszi útjából Fridriket, Császár lesz, és rámegy a törökre Európa egész erejével, talán addig jemet is megkapja. Akkor aztán jönnek a magyar világbirodalombékéjének dicső és gazdag évei. Országos tanácsot rendelt Budára. Az urak megjöttek. Az aranybulla országában rendíthetetlen akaratú, kemény zsarnok uralkodott. A főhivatalokban mind az ő teremtményei ültek a hajdani hatalmas hunyadi ellenségek sorra kihaltak. A király minden hatalmat a kezében tartott, és nem tűrt ellentmondás semmiben. Most is megnyitotta a koronatanácsot, röviden elmondta a békeajánlatot, s akkor olyan arccal szólította fel az urakat véleményadásra, hogy aki szólt volna, ettől már inkább ülve maradt. De egy ember nem maradt ülve. Főkancellárja, bizalmas tanácsadója, Váradi Péter. Nagy beszédet mondott, nyerset és keményet. Azt fejtegette, hogy Ausztria meghódításának terve szép és dicséretes. De csak addig, míg életveszedelemmel nem jár. A béke ajánlat életveszedelmet jelent. Magyarország már eddig is túlságosan előre hagyta kapni a törököt. Roppant nagy birodalom az, Népanyaga kimeríthetetlen. Hunyadi János óta folyton szaporodik és szervezkedik. Még öt évet adni nekik, ez nem kevesebb, mint Magyarország tudatos öngyilkossága. A magyarok megérték, hogy a török feljött váradig. Majd megérik azt is, hogy feljön ide Budára. A beszédet halálos csend követte. Mátyás nem válaszolt rá, csak legyintett a kezével. Várta a következő felszólalót. Az a béke mellett beszélt, érvek nélkül, csak éppen mert a király nyilvánvaló szándékának hízelegni akart. Aztán a béke ellen szólt valaki, alázatosan, köntörfalazva, bocsánatot kérve. Most már egymás után álltak fel, béke mellett, béke ellen, de mind meghunyázkodva, a király arckifejezését lesve. Máradi Péter kemény és komor őszintesége egyedül maradt. Az alázatosak áradata elöntötte. A király szavaztatott, a koronatanács túlnyomó többséggel a török béke mellett szavazott. Mátyás felállt, a jelenlevők viharosan éljenezték. Dolgozó szobájában a király odavetette az érseknek. Alul maradtál, érsek! Alul! Kibül nem következik, hogy igazam ne vóna! Mert ígyen vagyon ez, mastan ásjuk meg magyaroknak sírjokat. Ötven esztendőt nem vetök belé, Magyarország a töröké. Miért? Mert sorát rossz szerint ejtjük. Mastan köllene rámönnünk az pogányra, mastan. Marhánk, katonánk, ágyunk, bővibe. Ő meg Bajazid a szerecsenyökkel kínlódik Egyiptusba. Mastan volna könnyű elbírnunk véle. Akkor osztán nem mondom Fridrikre, de nem addig. Mátyás először irgalmatlanul le akarta az érseket. De ahogy ránézett, meggondolta. Kopott csuhában állott előtte Váradi Péter, mint az igénytelen becsületesség maga. Saját személyre annyit nem költött, mint egy barát, pedig a kalocsai érsekség jövedelmével rendelkezett. De nem akad semmit, nem kellett neki semmi. Babon meg lencsén élt, csuháját akkor váltotta, hamisézett. Hű ember volt, szókimondó, tanácsos és szeplőtlen hazafi. Lenyelte a szégyent, hogy neki kell megérni azt a fegyverszüneti levelet, amelyet Magyarország öngyilkosságának tartott. A levelet átadták Bajazit követének, Mátyás pedig felkészült, hogy személyesen menjen Ausztriába. Nem használt Beatrix kérése, és még az utolsó napon is megkísértett rimánkodása. Ne folytassa a háborút, még két uralkodónak kell meghalni a horoszkóp szerint. A háborútól Budán nem fogok meghalni, felelte a király. A harc nem mehetek. A pénz, amit a 78-as országgyűlésen öt évre szavaztak meg, lejárt. Új adó kell, új országgyűlés. Azon felül a nádor nagyon beteg. Nem hagyhatok itt mindent. Ha csak az életemet félted, ne aggódj. Itthon maradok, de a háború folyik tovább. Így is történt. Mátyás a palotában ülte meg a karácsony ünnepét. Aztán január közepén parancsot küldött Dávid házi kapitánynak, hogy indítsa meg Bruk Ostromát. A pozsony alatt összegyűlt új seregnek pedig megparancsolta, hogy menjen Bécs alá és zárja körül. Ettől fogva csak a híreket kellett várni Budán. Dávid házi bevette Brukkot, a falakon maga volt az első. Najkirchen, Markenstein magyar kézre került. A Duna jobb oldalán sem lehetett Bécsbe élelmet vinni. Fridrik már nem volt ott, sőt már Grászban sem volt. Leányával együtt Tirolban húzta meg magát, ezzel is jelezvén, hogy fővárosát ugyan odaadja annak, aki be tudja venni, de makacsul állja a háborút akármeddig. Tavasszal meghalt a fiatal Kázmér lengyel herceg, Hulászló testvérötse, ugyanaz, akit valaha vitéz Jánosék meghívtak magyar királynak. Úgy lehetett magyarázni, hogy fejedelmi személy halt el benne, tehát a horoszkóp jövendőlése már csak egyet követelt. Ez a pápa lett. Kornájburg volt az első ostrom alatt álló vár, amelyet a magyar sereg elért. Mátyás azonnal fogadta az ostromló kapitányok jelentését. Azok beszámoltak róla, hogy a várban lóhúst, marhahúst és megfőzött bőröket esznek, az őrség már nem soká tarthatja magát. A császár elrendelte, hogy a még hatalma alatt álló városokban mindenüttmiséket mondjanak, és körmeneteket tartsanak a vár érdekében, de ezek nyilván kevés foganattal jártak. Az ostrom most éppen nem is folyt, mert a védőőrség fegyvel szünetet kapott azzal a feltétellel, hogy ha záros határ ideig nem érkezik felmentő sereg, a vár megadja magát. És a felmentő sereg nem érkezett. A vár a kitűzött határnapon, december 1-én megadta magát. Kornájburgból átkelvén a befagyott Dunán, Klosterúburgba vonultak, onnan pedig már Bécs felé. Váringben megállott a király, ezt tette főhadi szállásának. A város ostroma megindult. A hidat három őrség védte, jól felhányt földcsáncok. Kettőt mindjárt meg is vettek, de a harmadikat keményen védte a császári parancsnók, azzal nem boldogultak. Bécsben fogyott az élelem. Fontos volt, hogy a város ne juthasson új szállítmányokhoz. Mátyás erős láncot húzatott át a folyó felett. De egyszer csak négy eleséggel rakott hajó jelent meg a vizen. Teljes erővel evesztek is, a Dunasodra is segítette őket, a lánc elszakadt. A hajók tovább úsztak Bécs felé, a magyar ágyúk nem tudták őket eltalálni. Mátyás rengeteg hordót rakatott meg kövekkel, s azokat a mederbe s a mesterséges zátony fölé most már három láncot húzatott. Közben földön is folyt a harc. Egy vékony vonalon Bécsnek még összeköttetése volt a szomszéd vidékkel. Ezt a vonalat megtámadták a magyarok, és elfoglalták. Bécs körülzárása teljes lett. És január 29-én déli 12 órakor, hogy a Nándorfehérvárra emlékeztető óra jó előjelnek számítson, Eldördültek az első ágyuk. Erre megjött a békeajánlat. A császár elküldte emberét, hogy lépjen érintkezésbe Mátyás egyik morva bizalmasával. Hát, ha lehetne valamit csinálni. Semmi másra nincs szükség, csak ismerje el Mátyás a 23 évvel ezelőtt kötött szerződés értelmében a Fridrik magyar rónutodlását. Az a szerződés ugyanis kimondja, hogy amennyiben Mátyás törvényes utód nélkül halna el, a magyar korona Fridriket illeti. Törvényes fia pedig mindez ideig nem született. De még élek, mondta a király a jelentéstevős Schwarzenbergnek, és még lehet törvényes fiú utódom. Felség, mondta Zavart mosolya a morva úr, kellemetlen erről beszélnem, de talán jobb, ha elmondom. Friedrich Császár a felséget horoszkópját. A horoszkóp azt mondta, hogy felséged rövidesen. Meg fogok halni. Butaság. Eszem ágában sincs meghalni. Most menj, és számolj be tárgyalásodról teljes részletességgel János Püspöknek. A választ majd megírom. A levelet maga diktálta aztán. Hevesen, haragosan, gorombán. Nyilván tudjuk és értjük, hogy a császár és övé semmi másban nem reménykednek, csak halálunkban, ezt sóváran várják és mindent erre az egy kockára tesznek fel. Azonban nagyon meg fognak csalatkozni, mert nagy bajukra és kárukra meglátják, hogy nem csak igen soká fogunk élni, hanem életünk az ő számukra elviselhetetlen lesz. S ha már ilyen örömmel és vágyakozva várnak halálunkra, Ajánlatukra nem is lehet semmi válaszunk, mert jövendő barátságunknak semmi alapját nem láthatjuk. Ha a módot tudott volna mutatni, amire valami reménységet alapíthattunk volna az egész kereszténység dolgában, és országunk dolgában is, amely annyi esztendőn át állott helyt a török ellen, örömmel hajlandók lettünk volna ő császári felségével megegyezni. De mivel ez nem így van, ők a mi halálunkban reménykednek, mi azonban élünk, és Isten segedelmével az ő nagy bosszúságukra még sokáig akarunk élni. Ennél fogva nagy szorgalommal fogunk azon igyekezni, hogy a Nestoréhoz vagy a Matuzsáleméhoz hasonló hosszú életünk az ő számukra rendkívül kellemetlen, nehéz és káros legyen. Kelt Bécs alatti táborunkban. Mikor a levelet elolvasta? Úgy találta, hogy az nagyon mérges és sértődött. Nagyon mutatja, mennyire bosszantja őt, hogy halálát várják. De azért nem változtatta meg a levelet, elküldte így. És az ostromot hevesen folytatta. Az ágyúk szüntelenül szóltak. Most már elesett a harmadik földvár is. A híd a magyarok élet. Most már lehetetlen volt Bécsbe élelmiszert csempészni alatt a tűz éjjel-nappal rontotta a falakat, a király kiszakított egy seregrészt és elment Eberzdorf ostromára, mert nyughatatlan és haragos tetvágy a mozgást kívánt. Ebersdorf harmad harmadnap megadta magát. Mátyás ment vissza Bécs alá. Az ágyuk keményen dolgoztak. Tűzcsóvákat vető új ostromgépeket állítottak fel. Bécs több helyen égett. Ha a tüzet egyik helyen eloltották, két új helyen lobbant fel. S a fegyverek mellett dolgozott a pénz is. Naponta többké mosont ki a városból. Egyre biztatóbb híreket hoztak. A falakon túl már macskát, egeret és patkányt esznek a bécsiek. Egy mérő liszt ára 107 arany, egy font lóhúsért hatszor annyi súlyú részpénzt adnak. A lakosság zúgulódik, tüntetéseket rendez és zavarog. Lorenz Hayden polgármestert és Tenk városbírót meg is ölték. A vezérek már csak azzal tudják a polgári lakosságban a lelket tartani, hogy miksa főherceg közeledik a burgundi és német felmentő sereggel. De már ez sem sokáig használ. A bámulatos híreket terjeszt Mátyásról. Vannak, akik megesküsznek, hogy látták a Dreiráben fogadóban kerékgyártónak öltözve, mások paraszruhában látták tojást és vajat árulni. Végre május 14-én egy szombati napon békeküldöttség jött a várból. Papok, majdnem egytől egyig a Bécsi Egyetem tanárai, egy prépost, a Karmelita perjel és hat előkelő polgár. A király terített asztalnál várta őket. Ebéddel kínálta a kiéhezett követeket, úgy beszélgetett velük. Azok a békés lakosság nevében rimánkodtak, hogy a király kimélje meg a várost és forduljon Ausztria egyéb részei felé. Mátyás igen kegyes volt hozzájuk. Azt felelte, hogy hat napi haladékot ad nekik, addig a feltétlen meghódolást gondolják meg. Egy hét múlva megint jöttek a papok. Arról panaszkodtak, hogy ők megadnák már magokat szívesen, de a fegyveres őrség magacskodik. S ők tulajdonképpen békét közvetítenek két ellenség közt, magokat nem érezvén ellenségnek. Most már részletes tárgyalás indult. 21-én végül megállapodtak abban, hogy ha június 1-ig nem jön Miksa a felmentő sereggel, Bécs megadja magát. Az őrség szabadon elvonulhat, a város szabadalmai épségben maradnak. De az őrség már 28. 28-án megunta a patkányhúst. A kapuk kitároltak, és Friedrich serege vánszorgott kirajta. ki rajta. Mátyás azonnal futárt küldött pozsonyba Beatrixhoz, jöjjön nagy kísérettel és teljes podgyásszal Bécs az övék. Június elsején Bécs hivatalosan megadta magát. A király magyar díszruhát öltött. Nyolc fegyveres kísérte. A stúbentor irányát választotta. Ott a kőhídon álltak Bécs küldöttei. Mind díszruhában tündöklő arccal. Mert Fridiket gyűlölték, Mátyás pedig az egyesztendős ostrom nyomorúságának megszüntét hozta nekik. Abban a pillanatban, mikor a Mátyás megállt a kőhídon, hirtelen rendkívül erős szélvihar kerekedett. Azt a hatalmas magyar nemzeti lobogót, amelyet a király mellett vitt egy lovas, majdnem eltörte a vihar. S mikor a király lenyúlt lováról a párnára, hogy megérintse a város kulcsait, mély, föld alatti dörgés hallatszott és megrengett a föld. Egy pillanatig mindenki megdöbbenve nézett körül. De a földrengés, amely a csodálatos pillanatban isteni jelnek látszott, egyetlen lökés után megszűnt. A nép nem is törődött vele. A földrengésnél sokkal nagyobb dolog volt számukra az a hír, hogy a bevonuló sereggel temintelen élelmiszer érkezik. Rengeteg ember örömújongása közepette, porfelhőt kavaró erős szélviharban vonult a menet az István templomba. Itt rövid tedeumot tartottak, s a hódítók irány szímer pajzsát kifüggesztették. Azután az egész menet elindult a burgba. Ott Mátyás belovagott a kapun. Könnyes volt a szeme az izgalomtól. Az ismerős ódon épület harmadszor látta őt. Először ötödik László fogjaként érkezett ide 28 esztendővel ezelőtt. Aztán, mint magyar király és Fridrik vendége jött tárgyalni, itt vette át Firenzekét Oroszlányát. itt haragodott meg annyira, hogy csapot papot hagyva hajóra ült. 15 esztendeje. És most megint itt konganak lova léptei a régi köveken. És a kövek most már az ő kövei. A burg az övé. A habsburgok régi burgja az övé. Humályosan még emlékezett a járásra. Mikor leszállt lováról, és a kíséret tagjai is leszállottak, és sörömpölő kardokkal indultak felfelé a lépcsőn, rákiáltott az öreg kulcsára, aki két rét környedve boldog alázatossággal tipeget mellette. A trónterembe! Folyosókon fordulva, lépcsőkön lépkedve haladtak előre. Újlaki lőrinc nem bírt magával, hangosan kiáltott. Hé! Habsburgok! Hé! Neki sok szabad volt, ami másnak nem. A Bosnyák királyfia volt, s a dicsőséges magyar király keresztfia. Többen hangosan nevettek. Mátyás rendre utasítóan nézett hátra, de ő is mosolygott. Beértek a trónterembe. A király megállt, és ránézett az aranyozott, kopottas, menyezetes trónemelvényre. – Üljünk oda, felség! – szólt Lőrinc herceg. – Nem ülünk! – szólt Mátyás. – Csak hogy üres, azt kívántam látni. Császát az földrengés kivetötte.